Bena lehen parte hundan, jokietat jumbeno lehen. Beaz maitena duhalde itzkuntzalaria goekin dugu, eguerdi hund? Eguerdi han. Eta beraz bihar gaualdiat badela txemperen, eta suk parte hartzen e, duzu, duztuki tesia batekin behitu zu itxasaldeko euskalkietaz, edo euskar, e, itxasaldeko euskaraz. Eta <laughs> bai lehenik, e, doidoia gaualdia urkestan aldauko zu? Bai, beraz gabaldi hori eusko ikaskuntza kantulatu du. Xenpereko erikoetxarekin betan, eta helburua da Xenpereko Euskara presentatzea, beraz bi konferentzia dira, uh, nik uh, Xenpereko Euskararen berezita sonei buruz, eta ondotik Charles Bidegainek, uh, Ludofen, Itxos, Ontzian, eta gutuneriari buruz, eta mila mezazpionta behoi eta mazazpikoak dira gutun horiek, eta jena hartan bortz uh, Xenpere-tik idatziak izan dizirinak. Dizi, Eta gustan da ere uh, burubiltzeko gaualdia, bertulariak ere hori uh, izenen dira. Eta behaz, hi, uh, bo, hire aurkezteko bi hitzez, gaiaren arabera, hizkuntzalaria izala, eta euskal filologiako doktore gaia, eta nahiz eta hire tesia ez duen uh, senpereko euskaraz, um, bai jalea haipatuko dunez? Bai Horidannik egiten nuutan deia beraz lapur ditsaaseko eskorari buruzkoa da, um, doi bat uh, e, aipatzeko bidartetik eta um, bideatu arte, kosta guzia eta uh, gujuña eta azkaine e Senpere azkainerekin mugan denez, uh, niretzat para da zen Senperiko uh, eskora ikusta eta konparattzea ere bai uh, kostako eskorarekin Ah me hatike beraz eremu zabala baduna eta nula egiten duna euskara aztertzeko. E, inkesta bideaz batez ere e, txezetxe ibiltzen naiz eta diendeak gabatzan nemiz diendea txemaitan tokikoak direnak, etxetik eskaldunak eta parataz baliatzen naiz ere bali madira diendeak eta zu nahi txea matxeak, bali madira kostakoak eta gogoa bali maute inkestan parte hartzeko ez dut da e, batez ere bidarteta eta ez da beti egez ango diendea txemaitan nahi zangoa eta da, zaitasunagitu zara egia horietan diendea txemaita baina noroak bai badira Adineko jendeak eta euskaldunak eta etzik eus zare direnak eta bistandare lanaren uh, osatzeko baliatzen ditutu baii artete egin diren inkestak eta batez ere ebonapartak egin zuen uh, mina zorziun uh, erditsuan hor uh, inkea zabal bat euskal eggusan eta eta baliatzen dut biskat konparatzeko orraiko eta berak beretatuak den niere konparatzeko eta Euskararen bilakaera ezaguttzeko. Uh -huh. Aitatxiita ha matxiak edo adinentako aipatu ditun adinetako ba, baizik bai ezuen galezkatzen. Bai, eztian hori da behar da auta bat egin eta nera auta izan da dineko eskora aztertzea zenta gazteenak ere badu interesa, baina hautatu berzen ez asenaiz saak ekin zenta malerushkia jek dira joanen munduntatik eta beraz bazen presa. Eta justuki, nola pasten da behaz? Ze etxeta joiten hiz, sala... Ba e orrita ez dira jaian zukaletsokoan grabatzen ditut eta ara tal, ba, eleketan arituz eta mintzatzen eta a, gai oru buruz biziki interesgarriak dira gainera zentaitpatzen dituzte jaian ba, hortzaroko zerak eta eta egia da guri belaundalia eta jaian belaundia hartzean gauza inizkamiatu direla eta neresan ditze esgarria da hori biltzea ere naiz eta nik gero bigiratzenutan bakarrik hizkuntza bera bainan gero hola uz eta gero galdera batzuk pausatuz eta pixka aspa jaak aldirenak al buruz eta hola. Be ez ditunbaitzpa da um, itzulpenak edo galdegiten? Hori ere hori baliatzen alda manera bat da atzmai, biltzen nahi baliatu zerbait sehatz eta bildu, batzutan basatzen aise uh, itsulpenetik beanegia bai da nahi agonu dutala bildu uh, ara hizkitalibroan naik uh, egin esaldi batean eta ez sobera uh, arazagoeta abstraktua izan gabe beanegia bai da hola ba, ere biltzen aldirela. Uh -huh. Ba, janen diren sateren interesgariago do esaint pisu edo. Seiteko? Hori da, hori da. <laughs> eta, eta bai hatik, beraz, ze uh, uh, ondorio do, nahizta ez den batere bururatu hain, eh, hire doktoretza, ze eh, ondorio elkitzena haldunua egitea? Be, nik begiratzen ditut, beraz, lapordi txasegian izan diren beriz, be, badiren berezitasunak eta hainbat badira. Estitudenak aztertuak lana egiten ari baita, uh, baina badira, uh, seko jainetzek entzun dituzenak eta bustidurak nahi du ahaina eta ez ahaina edo hilia biele eta olako gauzak badirenak eta lapordi um, besta ejietan eztena, bakarik uh, kostaldean esan uh, da. Asperena ere uh, galdua dela, baian, bakan batzuk ni tut baino egia da kostaldean asperenak galtua dela eta ipajaldean ezain uh, bertze uh -huh. eta gero aditzeta nola jaiteko doiakeaitu duzue uh, gakige jaita bagua se jaiteko geori garetik eto hitena eta ge jaiten duguna zenperan oh. aldiz uh, ga izana da yes. gira ordez ga austin or festenian xaran bakari zela gakige ta festaldean irurutan Hori da, me xeidaneta zempren gakiga eta kustaldan gaki ga, gakige ah, gerekin. Hori ah, da. <laughs> eta eta bidarte barkatu. Uh, bidarte ta gitarina uh, gaia, gaki gaia. Ola, or, la conformac. Eta hatik behaz, bai o hartuiz bustidura eh, Barcelona, berse mm HP -hmm. eh, na de Chagerton, de Chagerton, eh, o hietaso hartu ondun, ondia, ondotik explica eh, baduna. Explica Penique bah baxperinaren... je Uh, aski komplikatu da, ez dube oino dut, baina egia da duzuki senperekin komparatuz, senperean atxiki da bakahik, eta fe, ez dute denek atxiki uh, zahetan ere, eta gainera atxiki dutenak atxiki dute uh, itz astapenetan, eta kostaldean uh, aldiz uh, ahondesak ehtua, eta beraz ematen eh, du ola uh, pitaka galdu dela uh, kostaldean fe, mendebaldean bate, senperean astapenean, eta gero zeitzetik goiti, astapenan, eta itz Uh, bebi bukalen artean. Eta ara, ez da, da golpez bean zeratzen, baina uxatzez uh, uxatzen uh, gal, da. Eta um, gero bustidurarena uh, uh, formaza jak dira bustidurarekin eta, eta behitasuna bada basen afakuan eta lapurdin uh, bustidurak eta hori uh, behitasun hori zabaldu da arte, baina ez tako estalderaino heldu. E, E e Begitasuna, baina, segarai ingaraietan zen behitasuna? E hori, uh, ez zitzut gogoan, datuak nahiagudut ez ezan, susokeriak ezan behinu nahiagudut ez dut e gogoan baka. Baina, hau gehiagaren bendea aztapena inguruetan, ingurutan hafen? Pentsasun oh. e lehenago horre. Zenta Bonapartearen zeretan, jadanik busztidurarik ez da. Bean bera baino lehenago ez dut begiratzeko da hori. Ehm, agian beste berriz da shuneko da denik ere. No? Mm -hmm. Bai, bada mai zaitzen dena itsasaldiko zulizismoa deitzen dena. Zulizismoa <coughs> da akatsbat, beraz be zerbait aski gaizki aski izan dena beti eta berba antzulek entzuten dena uh, kostatzen Eta da eman nahu, egaitea, eta, um, eta eman nahuzkitzu. Eta hori da um, adit sistema desberdin bat, eta ez, nahi itarazi, ez dela petio bat, naiz eta ainitzek uh, aula asen ditu. Zenta, da sistema horso bat, um, erregulaja eta kostalde guzian baliatzen dena eta tokan okan ere agertzenena dibideaz eman nauskik edo eman nauskin edo, edo iraganean eman ninduzkiken markatu eta eman ninduzkinen uh, beraz geridan bezala ez da hain simplea ere sistema uh, kompleksua da eta, eta um, sistema hori uh, eduriz txempere uh, netzen eta eme, so, eme ere zigarren mendian eta bonaparten uh, datuetan ez zutatzen man bainan uh, kostaldan janeko bat zen eta, eta gaur egun txempere ere Um, sperek batek iten duk eh, Euskararekin zainta ajunt sartua da sistema hori ema, e, jaita eman nauzu edo eman nauzkitzu hori re gure makuk bat da jafebo, nik uste hori dena eh? bai Euskara hori dira susen hau ez eta Euribiraz, bai, egia da, normalatzen maitun, diendea hitza gaita eman nau, baina nesta antzi behar bigauza eman nauzki, eta diendeak uh, kostal dekoek eta berlukete ber, berginuke uh, sistema osoa ikasi, Fedeakin, beden, eh, txetzik euskolenak direnek, eta, e, eta behatzek ere, ber, eh, eta berda entzun, badizela ezber nintasunak, eta ez lehen ahiduran egon, eta pentsatuak atz bat dela so hilki. Euskorak baditu hainbat eh, bat bere izgazi, eta, eh, eta nik polita atxe maten dut, eta aiek eh, entzutia, eta ez da egon behar lehen ahidura horrekin, hara. Ce serait fort qu'un scientifique, Saint-D angco,ème angloy not б qui sait ce on les aime à�' aquilo en soirée, non. Soit elle quand même on a fait hori espero dut alde bat eta hainbertsa ait, aitu dut eta petioa zela, eta nire bizkitahtan etzen petioa eta alde batetik, nire challengea piskabat uh, naho ogen uh, behit uh, uh, kentzea katso ogen uh, irudia eta gaita ez hori uh, bada, eta gainera ez da kostaldean bakarrik, uh, nafago, nafagoako bastan aldean nire baliatzen da gipuzkoako itxasegian, nire donosti eta irun hartzean baliatu izan da eta eta lapordibarnean nire, eta bara Nere zera hori da nau eta nauzki uh, uh, kentzia lutsa eta, eta ora, baliatzea lutsari gabe. Enetako zaut naturala behaz, ez dinat jabiliko. Ba, Baina, hatik, nauzki eta ipatutun, hox nokat atoka. Hmm. Eta bai, iduitzan ba. e, mitzata galtzen nahi dira, eta ni horren e, kontra joitea dira. E, Baina, jabiletzen dine? Uh, guk, uh, nire fam... Fain, hori eustod uh, biziki difentada familia batatik behitzera. Uh, baditut ahak uh, ahont uh, nuka aridirenak izbekin, besta eto toka anaiekin. Uh, guk gila familiaan eta hori zerbait biziki behitzunala da, galdu dugu gura matxik zuen nahi egindezagun. Ah, zei, ruspetu falta baitzen edo? eta berat bera neskatu biziki pertsunala da, berat neskatu ibili baitzen eta gaztetan eta beta, beti noka egindie egin e, diandar izitzaion beti noka eta berrak ikusio piskatbait, zera errespetu falta bat bezala eta ez du nahi izan eraku, fe, guri uh, transmitietu me biziki pertsunala baitzen beretzat, hori uh, uh, bere biziku momentu hori penterazen zion beti uh, noka itzak eta ara debeku bilakatu zen, bainan ala eregi, ez eta baina egia da, animaliai eta beti tokari garela. Mm -hmm. be, hala, eh, anitzak lotzen digine, errespetu eh, faltari, tokat tanuka, eta esperot hori eh, kamiatzen, eh, <laughs> kamiatzen lohtuko dugun, bai. meki, meki. Egia. <laughs> eta, eta gian, azken galdera batekin eh, bururatzeko, eh, bai hii tesi haipatzeko, zta eh, gitzak, mm -hmm. adibiaz, hik eh, uh, Uskalihiko unibertsitatearekin eh, egiten dunez ere? Hori da, uh, bi Arinay Storieki ditzan, beraz bi, bi unibertsitateetan baliatu euskal herria bi estatutan zatituai uh, zaitea egiteko tesia Baiona nan, bai ona, bai ona, al bai dut beralde onak, eh? Hori da, alde onak hartu behar dira, ja. direlaik. <laughs> Eta beraz bai hori pauuenan bai, bai onan naiz iker Laborategian eta eta aldi berean Euskal Herriko Unibertsitattzea naiz, beraz Gastteizeko kampusean eta eskertzen dut bestan da Euskal Herriko Unibertstzea zaek baitu hartu e, finantzamenduan eretearen finantzamendua eta eta zenez eskertzekoa da ara e, izaitza Unibertsitatzeko inOpres Euskal ikasketak e, eta behar bezala haintzen daten amaiteko. Eta beraz bururatzeko be baii ori eta ztenunt biach dela gaualdia, sempereko lareko gelan, atxaleko xie eta goiti, agian gomitalusatzeko azken hitz bat edo? Bai, bezatoste, sempereko eskora ezagutzerat, eta, eta antzigabe leudofeneko uh, letra hoiek, zinez, biziki hunkigarriak dira, eta, ara, ezatoste, ez eta bertsulariak ere, entzuterat, ara, beizanen dago hau aldi, zinez, uh, edirran ikuste, eta, eta um, ez duda ere, frantxesa dakitenak eta, ara, bai, maizu zeingurukoak frantxesa da, euskaraz da, itzulpena bat bat izkoa, beraz, ez duda etortzea. Ederki, esker mirata, bestailoetartez? Mir eskar zure?